Ринок телереклами становить 450 мільйонів доларів, а згадані вище українські телегрупи витрачають на виробництво та закупівлю контенту не менше ніж 700 мільйонів. Тобто телевізійний бізнес збитковий для його власників. Завдання телеканалів – набрати якомога вищий рейтинг. У період чергових виборів є можливим конвертувати рейтинг у політичний вплив. Оскільки до сьогодні Україна просто не спромоглася продукувати таку кількість контенту, всі телеканали потребували російських серіалів і розважальних передач, разом із якими до українського ефіру просочується латентна пропаганда. Після втрати Криму, коли інформаційний тиск Росії із прихованого став очевидним, чимало українських політиків і громадських діячів закликало повністю відмовитися від російського контенту, а Верховну Раду ухвалити відповідний законопроект, і ще трьох телегруп відгукнулися лише один плюс один медіа Ігоря Коломойського публічно заявивши, що знімає з ефіру своїх телеканалів пропагандистські російські серіали, наявність такого контенту в українському телефірі на думку керівництва групи має всі ознаки державної зради. Дніпропетровський олігарх Ігор Коломойський узагалі заслуговує на окрему увагу. Ігор Валерійович Коломойський 1963 року народження, один із найвідоміших українських підприємців, засновник фінансово-промислової групи «Приват», представлений у банківському та нафтохімічному секторах, металургії, харчовій промисловості, спорті, медіа і авіаперевезеннях. Станом на 2013-й Коломойський зі статками 3,645 тисяч мільярда доларів посідає друге місце в рейтингу найбагатших людей України. Після подій Євромайдану та російського вторгнення Коломойського можна заслужено називати найбільш популярним олігархом України. Своєю популярністю підприємець. Завдячує низці резонансних заяв. 22 лютого 2014 року, після перших сепаратистських заяв із боку проросійських політиків на Сході України, Ігор Коломойський ствердив, що на його рідній Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. Сепаратизм не пройде в жодному, з південно-східних регіонів нашої країни, наголосив олігарх. Я хочу, щоб усі політики тверезо задивилися на ситуацію і формували свою позицію перш за все з урахуванням Конституції України і Кримінально-процесуального кодексу. Той, хто спробує піти проти єдності України, обов'язково програє. Україна – ніколи не вела загарбницьких воїн, але й землі свої не віддасть. 2 березня Олександр Турчинов, на той час виконувач обов'язків президента України, своїм наказом призначив Ігоря Коломойського головою Державної обласної держадміністрації. За словами Коломойського, він сам запропонував призначити себе на цю посаду. 14 квітня Дніпропетровська обладміністрація з ініціативи Коломойського почала формування батальйону спеціального призначення Дніпро для захисту області від російських диверсантів. Заступник Коломойського Геннадій Корбан на прес-конференції, присвяченій початку набору добровольців до батальйону Дніпро, Попередив зелених чоловічків, які напередодні захопили адміністративні будівлі в Донецьку та Луганську, що на Дніпропетровщині зібралася команда Незбоязких, і в разі спроби захоплення підрозділів СБУ та МВС по загарбниках буде відкрито вогонь на ураження. Всі, хто захоче влаштувати війну в Дніпропетровській області, Повинні знати, що Дніпропетровськ стане для них другим Сталінградом. Тільки в цій битві виграє український народ. На початку квітня Коломойський став героєм загальнонаціональних ЗМІ, голосивши про винагороду для населення за здачу владі проросійських сепаратистів і зброї. Бізнесмен пообіцяв виплачувати по тисячу доларів США за кожен зданий автомат, 1500 доларів за кулемет, дві тисячі доларів за гранатомет і 10 тисяч доларів за кожного пійманого російського найманця чи диверсанта. На кінець квітня 2014-го Коломойський виплатив винагороду за вісім упійманих сепаратистів і кілька десят одиниць зброї, після чого в Україні навіть набув популярності анекдот, з огляду на оголошення винагороди за російсько-фашистських окупантів, відомо про перші випадки обдурювання й ошуканства. Увага всім! Фашистів відновлюють у Росії – та привозять до України селоміць. Фашисти, здаються, самі та просять прислати гроші рідним на батьківщину. Фашистів розстанають надвоє та здають половинки до різних відділень «Приватбанку», виправдовуючись тим, що друга половинка десь загубилася. Громадяни, будьте пильними, вище названі дії – підпадають під статтю Кримінального кодексу України про незаконні махінації та караються грошовим штрафом Генеральна прокуратура України. У червні 2014-го Ігор Коломойський запропонував Верховному Головнокомандувачу України Петрові Порошенку побудувати укріплену стіну Вздовж кордону з Росією на території Донецької, Луганської та Харківської областей на той момент кордон у Донецькій і Луганських областях контролювали українські прикордонники. Мирну Фінляндію від Сталіна врятувала лінія Маннергейма. Таку лінію повинна звести і Україна,